Elurra aridu, gure urtsaroko maparen infinitua, aranaren gaietako jantzia, espazioaren arkitektura berdintzailea. Elurra aridu, eta hau zabalik egiten diogu arrera, etxean senti dadin, inola ere ez naufrago, inozenzia berreskuratu nahi dugun artean. Pachi esquiaga. zaitzatzoa zizenoen ikasturtea ikaslekin ze usain du DBH laugarren mailako ikasgela batek? Ba, munduko usain eder guztiak biltzen dituen usaina, oso, oso sarkorra eta eberra Iazko bera edo atlatu egiten da urte zurte Hori iturria bezala da, betiko iturritik urberria Kaixo eta ongitorri Itzaren hauts, josekaitz eta iratiko ikotxea. Tekla txon maian, mari. Gaur bete-betean, oska egingo diogu, bertxoari. Gaur bete-betean, oska egingo diogu, bertsoari. Gaur bete-betean hogeita mabigarren baxarri sariketari Gaurko protagonista mikrofonaren oi hartzunean ekaitz goikoetxea Orduz eta mendizi Etamben istatu sitie Bertxo kontu kantari arituko gara Egun horentzule egun txiki. urrez joxe argazki atera berdegu, irudia, hitzari eskuman behar diogu. Zerlerertu zitzai Atzo Xpelian Arargazkilariiek bat ziren baina iraiaren bian gukez genuen argazkiri atera. Mooaretoan kaiz bertso kantariari zela, bai, hanginen, eta bai, argazki lariak ere baziren, baino ez ez, guk ez gendunez e, kamararik eraman, eta eta, bueno, ni pentsatzen den momentuak eta egoerak e, e, zuela, baino argazki kamarirei gabe honginen, eta, bueno, ba, ez dakitez, e, anjasotakoa eta ikusitakoa, ba, e, bai, bai, nikoztet, gure, gure baitara, oso ondo hartua eta gozatua, eta Eta estatua izan zela, ez? Argazki fisikorik ez genuen atera, baina oroitzapen sentipen argazkiak mila ditugu gordeak. Egonon, goxe. Egonon, bai. Gaurko argazkiarekin braz, nora goaz? Gaurko argazkiarekin braz, nora Zetxokotara? Ba, Gaurkoan aprobetsatuko dut eskarrake emateko. Eta eskarrake eman, ba, donostiago ospidalean, e, lanean aritzen diran, egun, ero, egun eta gauta egun, e, aritzen diran guztiei. Bereziki, e, intentsibo, baskular eta rehabilitazio plantakoei, eta bertat e, bueno, modu, bai, askaniko bilbet eta erdi hauetan e, e, bertatik zarri-zarri iblitzea tukatu zait e, nire Josio Marian ari lagunduz e, han bertan izan dugu e, ingresatuta, eta benetan, eskerrak eman, ba, denai, yes, ez asi, garbitzaliek e, dizain, jausiliarrak e, eta eta zendagileak eta denahi ez, e, han topatu eta han ikusit, han bizi izan deguna ba ederra izan talako ez, ba ikiztatasun aldetik e, oso harrera e, jatorra gertukoa gozoa e, jende bat, erabate profesionala e, ez daki momentu txarrean ere moreari eta gozotasunari eta, eta, eta irrifartxo ederrorri e, leku egiten, egiten dakien jendea Eta gero ere, ba, bueno, bat ez da ere belaun aldi gazteak, e, gazteekin batera, ba, euskeraren prezentziare urtetik egunera, urtetik urtera, irabazten diho, oraindik angan asko egiteke dago, baina, bai, bi atalar alderdi hauek bat gizatasunarekin lotuta, eta beste euskerarekin lotuta, nahi nuen e, ikutu eta eta zaldu ez. Eta berri berere mila esker, benetan egiten duten lana e, bikaina delako, ez. Jose María dagoeneko etxean du, etxeratutan. Gustora gara denok eta eta eta, eta animo ta urrera. Astu. Biegozia. Vargaski Hortze Donostiako ospitaleko langile talde guztiari. Ertu zitzaidan atzo sapelian amech eginzen on xaivari mundi bat eta zorionak egindako borroka guztietatik atzkoan mozkoan bisaren left to see medikuntzakeri izango du, sormen lanetik asko. Gaurko itza? Bai, gaurko itza, bueno, protagonista ekaetze izan da, ba, sortzale itza da, ez. Eta itzara etorrita ba, sanaiari helduz ba, bueno, sortzen duena, edo sortzeko ahalmena duena, ez eta, bueno, pixka bat eh, bai, baserri ketako zalieez hitz egiten jardungo dugu eta ezagutzen ditut bizariak irakurria ditut esan beharra dago bizari oso oso ederrak direla teknikoki eta egiturari dagukiionez oso landuak eta aberatsak eta edukiari errepa, edukian bai, erreparatuta eztak ba, egitez ez, oso ederrakemamitsuak eta... Ez zer esan handia ematen eta emango dituztenak, ez? Bueno, komentatu sormenean eta sortzale eta geranean, ba, bueno, alaxi jaiotzen gerala ez? Jaiotzen gera e, jakin minez, e, griñatxu, e, gauzak e, jakiteko, ikasteko, zukutzeko, eta eta alako abilidade txo batzuekin baino esango nuke ez dakit, e, berandu baino lehen ba nolabait mutilatu edo mugatu egiten zaizkigula almen hauek eta benetan e, benetan ba, tristea da eta eta esango nuke pobrea pobreia ere bai, ez? Nolabait ere zorionaren e, oinarri euskarrietariko bat e, bueno sortzen dan eta sor zaken horretan eh, jartzen eh, dedalako ez eh, inoiz eta denoeaa sortzekozer oz indizisiplinatan sortzeko zerbait sortzeko gai eta sortu izan ditugu horietan ba, oso satisfetxo eh, gelditu izan gera ez eta lastiappena da, pena da ba, nola ez danez, bai eszkuntza sisteman hasi eta baazita bueno, etxeko giro eta etxeko eskola horretatik gannez ez zein gutxi E, zegin harreta gutxi eta garrantzi gutxi ematen diogun hori e, e, sortzeari ez. Izan sortzaile eta lagundu ingurukoi ere sortzaile izaten. Hori da. Gaurko argazkia aldera eta gaurko hitza sortzaile. Euskarkasko jose. Ez horregatik. Garitzaabana dute mokouetan. Es aria lisateko gartxo El korretaren gailurrean iraketzeu ere lurrean mai misterizate azain karesti horda intzende ikasturte hasirazizketan edo galdez kasidegu saioakaitz eh sortzaile izateaz aritu gara oraintze labur izan sortzaile eta lagundu inguruko sortzaile izaten ikasturte hasia siberrri honetan ekaitzek nola lagunduko die bera ikaslei sortzai izaten. Ba, une oro ateak eta leioak zabalduz, ezta? Nik uste ba, eman behar zaizkiela ikaslei ba, arnaz dezaten aske sentideitezen eta norberak jakin dezan eta askatasuna izan dezan zein atetan barren du, ezta? Eta lagundu ate horretatik barrena ba, bidea egiten Denek ez dute zertan ate beretik, pasa. Zenbat eta ate gehiago zabaldu, hainbat ba, hobe ikasle jentzat, eta norberak erabaki dezala ze bidek erakartzen duen, eta guk horregon behar dugu ba, gure eskua luzatzen, ba, beraien bide hori, malkartxua izaten dena batzuetan ba, alik zelaiena izan badin. Ekaitzek euskal izkuntza eta literatura irakatziko die, zer da euskal izkuntza eta literatura irakastea? Ba, neretzat, beraiena den beste hizkuntza batean, beraiek eh, gaztelania ere badutelako, baina batez ere institutoan euskara, ba, gustora senti, sentitzea ezta, gustora sentiaraztea E, goxatzea erakartzea nik hainbesten maite dudan hizkunzara eta horretarako ba, baliabideak eskaintzea. Horretaz ez gain hamalabosta hasi urteko ikasleen tutore ere izango da Tutore lanak eman asko egiten du, baina arrarazi ere egiten du. Bai tutor eta ez zitza ez da, nik gaur atzo marktu e, esanien nien lendabizeko gauza da... Ni ikasgelara gozatzera eta ondo pasatzera joaten naizela ez? Eta horretarako tresna eta ba, bitarteko eta baliabidea hizkuntza izkuntza Eta beraiek ere horrela bizitzea nahi dudala. Eta gero, ba, gure egunerokoan, hainbat ba, bizipen e, elkartz lukatzen ditudu. Hainbat egoera, hainbat arazo, hainbat poz, hainbat tristura, hainbat atsekabe. Eta ba... Horie guztiei ahotsa jarri behartzaie eta ahotsa baino geiago ba bi belarriak eta biotza ez da eta nik horrego nahi dut ba, beraiek esateko daukatena eta partekatzeko daukatena ba entzuten eta aldualdean bada ba horiek bideratzen laguntzen Iraiaren 9 ikaslekin azurtako ikasturteak ekainaren hogeian izango du bukaera zer espero du ekaitzek 2018 tama 2017 Ikasturtetik. Eh, espero dudana da asko gozatzea eta asko gozaraztea. Buruan baditut eh hainbat proiektu eder eta ziur nago aurtengoko ikastaldeekin proiektu horiek gauzatuko direla eta oso oso gauza ederrak sortuko ditugula eta izango duzue proiektu horren hoien berri. Instituto Azhasigarik hizketan ekaitz ba ekaitzen zuta be irmuetako bat hori delako eta gaur bertxogintzaz bertsolaritzaz eta irabazitako azken sariez arituko gara hizketan eta aipatzekoa da bai iaz garaia ateratako bertso sortaren oinarrian eta urten Saritua lehenengo saria irabazi duen bertso sortaren oinarrian bai institutuetan bertan bizitako bizipenak daudela ez jatorrian eh hasta kit naiduenarentzat leio ireki bat izan daiteke institutoa Bai esango nuke bizitzaren ispilua kasu Bizitza bera dela ez eh leio eta ispilu eta askotan e, gai bila edo idazteko seresanaren bila iruitzen zait neronengandik hasita oso urrutira joan izan garela ez askotan e, gaiak berak asmatzeraino eta gaiak hemen e, sudurpuntan ditugu gaiia ez ni konturatzen nintzen ba, hainbat egoera ezberdin bizitzen ari nintzela eta bila joan beharri gabe barruak eskatzen zidan gai hoiei e, ezintasun noiei borroka hoiei ametxo hoiei ba ahotsa jarri berniela lagundu egin beharniela borroka hoei ba, aurrera ateratzen eta nolababaiteko ongizate bat eskaini beharniela. Eta ondo esan duzu bezala, ba, bai asko bertso sortan, etxe gabetzen gaia jorratu nuen izan ere ba, nire ikasgelan bazen ikasle bat eta bere familia etxegabetu zutena, eta hori natu nahi izan nuen bertso paperretan, aurtengoetan ba, transexualitatea Jorratu nahi izan dut, ba, ikasle bat badudalako, azkeneko irurtetan, nere ikasle izan dudana, eta urte nere badudana, transexuala dena, eta ba, berarekin hainbat ba, bizipen, hainbat e, galdera, hainbat kezka, e, partekatu ditut, asko ikasi dut, bere galderak neure egin ditut bere larruan jarri naiz, eta hori papereratu nahi izan dut, eta iparragirre sarikoetan ere, ba, builinaren jorratu, arazoa, esta? Eh ba gizarteratu nahi izanuen, ba gure ikastetetan zoritzarrez ba uste baino gehiago direlako ba irainak eta jazarpenak eta bazterketak sufritzen duten dituzten ikasleak. Eta aurten ba bigarren saria ateradutenak ba etorkinak, ez? Etorkinen inguruko bertso sorta da. Etorkin gerota gehiago ditugu ikasgletan eta ikasgletatik kanpo ere bai eta ba saiatzen aiz, ez, nire egunerokoan, ba, modu bateko edo besteko beharra dutenei laguntzen eta eta beraiekin egoten, ez, e, errazten, errazten eh herritartzea, errotzea, errazten eh herria irakusten, gure kultura erakusten eta kulturara eta hizkuntzara erakartzen, hizkuntatik bertatik eta nik e, nire lagun etorkinekin A zerakota bukerako agurrak esaterako ba, euskaraz egiten ditut eta gero taiz gehiagotan ikusten dut ba, guztiok egin beharko genuken zerbait dela ez hitzetatik e, jarretara pasa eta harreman horizontalak landu ez berdineti berdinerakoak baina ni Artxo, ez zuen abran baten horeri Eta Mikelo Euskal Epikaren errez inola Urrari eskei niberar Laugos bat kantu aukeratu ituzu, elkarrizketan solasaldian zehar jartzeko bat hau Benito Lertsundiren itzaltzuko bardoa, gara iederrera joan zera. Bai, esango nuke banere aurzaro ez Joan naizela, Benito egunero, goizero, goizero, banere logelan sartzen zen kantaria, kantarietako bat zen, eta artean ba naiz eta... Esaten zuena ulertu ez, ba gustatzen zitzaidan, eta kantuetako hitzak ere buruz ikastenituen, eiz eta zer esaten ari nintzen jakin ezez. Eta gaur egun ere, ba ikaragarri maite dudan kantaria da, eta jarri berri duzun kantua oso oso barrura, nio iristen zeit, oso ederra da. <totipasen> Otsa buruzak urra nahi korra ezbesterik Nor lehundu kodik pada gabea Gure lur gozoak ez ezik, lur gozoak ez ezik Karlea horrago zeharka begira Eri hotzaren ketari Eri hotzaren ketari Ixiltasuna oi bihurtzen irakasten digun mutila Ausnarketarako gaitasuna zirikatzen diguna inguruko hi eta sirop larutik iratsa ispilu bizia bihotza oparitzen duena ore esiendia moreatik mena eguna sortzen laguntzen duen gaztea ekaitz goikoetxea. Ai, frai martin Aikaitko ikotxak aixotan Gitorri, itakara Eskarrik asko Bardo ailem di Baina naren Txumindura Ilesko Rabondoti Izango modelo aretoa ekaitz zarautz. Iraiak bi Ni eserlekkuetatik begira. Nik ekaitz ezberdina ikusi dut oltza gainean, Iaz eta urten. Zuk nola sentitsu duzu, oltza gaineko hori, ikuslee, enentzulea, aurrean zenela. Ezberdinalahi asko ekaitz eta urtengoa. Nik nahiko antzera, bizi du egia esan... E Oza ikaragarria, Iaz barrendutakoa eta aurten areago ez da. E, iazkoak behar bada ezusten arrepatu ninduen, sari ba, bikoitza izan zelako, eta amai du urten eramatzalako ba, lehiak detara lanik aurkeztu gabe. Baina iristea zaila izaten den bezala are zailagoa da ba, eustea ez da. Eta aurtengo honetan ere ba laneekin oso gustora geratu baldin ba nintzen ere, ba ikaragarria da, ez? Eh jarraian hain garrantzitsua eta prestigiotsua den leiaketa bateko bizariak irabaztea areago ba dakigunean beste bost lan bazirela oso oso maila honekoak, eh paimaikoek eh hala adierazita ezta. Iaz oso pozik, aurten oso pozik eta zarautza joaten naizen aldiro ba oso gustora urbiltzen naiz. Garaibatean, e, bateko finalera joaten ginen, Lizardi xariketara eta Basarri xaria jasotzera ere bai. Iaz eta aurten ere hala joan gara oso pozik eta aurrerantzean ere joaten bagara oso pozik joango gara. Aurtenekaitz, ziurtasun oso zikusidu nikoltza gainean, arropuntxu eder batekin, arropuntxu humil batekin esan baditzeke. Bai, e, ondo, lan egin, ondo lan eginaren ba, arrotasun horrekin ez da. Lehen esan dizudan bezala, behin bertxoak bukatuta oso gustora geratu nintzen eta... Ba, adibide bat emango dizut. Ni jaizena iznere bertso sortak inori erakutsi zale, lehiaketetara bidali aurretik eta aurten lehenengoz lehiaketara bidali aurretik zuri eta amari kantatu nizki zuen bertsuak, ba oso gustora, sentitu nintzelako idatzi nuenarekin. Eta lehenengo pausa hori da, ez? Norbera asebeteta geratzea. Ba, gero besteak gera daitezen, ez? Arrisku handiago izaten da norbera gustora gelditzen denean ba besteak ere geratzekoa eta oso gustora gelditu nintzen erronka bat ere banuen e, transsexualitatea gaiarekin ba nire ikaslea izanik halako behar bat nuen gauzak ondo egitekoa ondo esatekoa urte hauetan bizi izandu dana paperean ondo islatzekoa eta uste dut ba lortu dudala Lortu duala Mikele ondo islatzea berari gaur erakutsi dizkiot bertxoak eta oso identifikatua sentitzen da ta noretzat hori lorpen handia da ez handiena egon daiteken handiena nere burua asetu nuen eta beste batzuena ere bai eta horrek asko basko pozten hau Bertxo sortei gero eingo die goazka e, goazen oltza gaineko sentsaziora gaitz polita izantzenzuk saria jaso eta sorta kantatu bitartean ikusentzuleak ere kantuan somatzea ikusentzuleak kantuan aritu ziren ez dakitzuk somatzen otezen dituen kantuan ari zirela ta hori ere aldea iaztik aurtenera bai esango nuke e, etenaldiaren aurretik ere banatzen zirela bertso eta entzuleek basarituarekin batera kanta zituztela iaz nesgo horatzen ala egin genuenik eta aurten, aurten bai entzule guztiok zenuten e, eskuartean, zenituzten ere bertso sortak eta elkarrekin kantatu genituen eta ederra hori da eta Elkarrekin kantatzea e, batzuek etxean ba, berriro irakuriko dituzte bertsoak baddakiite bakarren batek ere dagoeneko bertso sorta buruz ikasia duela. Eta azken batean bertsoak edo zer nahi horretarako idazten da edo sortzen da ezetabaza zabaltzeko eta balik ba, jende gehiena harengana iristeko eta jendeak goza dezan, ezta. Askotan gertatzen delako, ba, lehiaketetan alegin berezia jartzen da lehiaketa batean, ba, ekonomikoki eta lehiaketa bera mimatzen, baina gero zabalkundean, ba, utzi egiten dugu askotan, ba, lanak eurak ez direlako zenbaitetan e, liburu formatuan argitaratzen edo bestelako euskarrietan eta uste dut hori dela indartu beharko litzatekena, ez da, behin lanak sarituak izan direnean, balegin berezi bategin, alik eta entzule eta begi gehienetara iristeko izan e, liburu formatuan edo bestelako formaturen batean. Zergatik basarri? Urtebeteko epean, basarriko bizariak irabazi zenituen iasko dialdian, aurten ere bai, eta tartean Iparagirresari ere zeure ganatu duzu. Urtean zer beste bertxo paper sariketa gehiago ere izaten dira. Akaso baten batek pentsatuko du bidali eta saritua izanez, nik badakit bidali ere ez dituzula egin. Zergatik baixarri, zer du berezia? Bai, onde esan duzun bezala urte bete honetan eh 3 lehiaketatara bidali ditut lanak baixerrira. E, Zumarra gaurretxuko iparra gire sarira eta bertxomo bidara ez da. Gainerakoetan e, ez dut aurkeztu nere burua. Barrazoi ez berrin egatik, alde batetik, e, batxarri sariak duen prestigiogatik eta zaintzen duten bezala zaintzen dutelako. Sariak oso onak dira eta egun Euskal Herrian dagoen e, bertxoa perliak eta garrantzitsuen haizango da. Eta oso roitzapen honak ditu dalako ba, bertara bertxasortak aurkeztu izan ditudanean, ba, beti lortu izan du sariren bat bigarrena espada lehena urte batean izan ezik. Eta horitzapen ba, horrek asko asko goxatzen ezta. Eta bestetik ba, lanak aurkezteko epean eretzat oso garai egokia delako, ez e, ustailaren amaiera, beraz urtean zehar, reinbat apunte edo ideiatxo baldin baditut buruan edo kuadernoan Ba, Uztaleko hilabete hori probesten dut ideia horiek garatzeko eh, azken horrazketak eta zuzenketak egiteko eta bertxosortak nik nahi bezala eta xutzeko. Beste lehiak eta batzuetako epeak ba, makurragoak izaten dira neretzat ba, ikasturtean zehar ikaslei oso emana ibiltzen aizelako eta ba, lanak pilatzen zaizkidalako eta ikasturtean ba, Bertxo sorteekin edo bestelako e, sormen lanekin gustatzen zait eskaintzen diedan denbora kalitatezkoa izatea. Orduan, e, batez ere oporraldiak probesten ditut. Hoiek dira bi arrazoi nagusiak, ba, ba xerri sariketara bereziki aurkezteko eta hain maikia izateko ez da. Epai maiaren epai positiboa, aldekoa, hau izatea, Ederra da baina WhatsApp bidez eta mezu elektroniko bidez mezu asko jaso dituzu. Eh, zure bertxoak irakurri, aztertu eta, bueno, ban horberari sortutako ausnarketa pentsamenduak zuri elaraziz. Bai, zorion mezu asko jaso ditut, asko. Asko ederrak asko ezagun eta lagun ditudanengandik eta batzu batzuk, batzuk ba, ezagutu ere egiten ez ditudanen gandik ere bai, ezta. Askok, ba, zorion du egiten naute, postu direlako, ba, berriz ari izelako idazten, eta ba, maila honean, eta gustatu zailea esanez ez, ezta, idazten dudana. Eta neretzat oso betegarri dena eta benetako saria dena da, azkenaldian jendeak eskerrak ematen dizkidala postaz gain beraien eskerrona adierazten didate ba jorratzen ditudan gaiak jorratzen ditudalako ba, gizarte gaiak direlako e, jorratu beharrekoak askotan gutxiegi jorratzen direnak eta jorratzeko moduagatik sortzen ditudan irudiengatik eta zer pentsatua emateagatik eta hori nirezat oso betegarria da adibidez e transsexualitatea edo gizarte gai zenbait lantzen dituzten ezitzaileek ba eskerrak eman dizkidate, ba gai horiek jorratzegatik beraiek eta nik neuk ere sentitzen dut e, sentitzen dutelako behar eta utzune bat badagola oso gutxi e, lantzen den gaia da oso gutxi itzegin da orain arte orain ari garazen bait gai e, naturalki ba gizarteratzen baina hezkuntzan esaterako sekulako gabeziak daude Ba, material aldetik oraintxe e, lehen biziko materialak e, atera dira Euskal Autonomia erkidegoan, Nafarroan sekulako utxuneak daude eta sormen mailan uste dut, ekarpen ikaragarriak egin ditzakegula, ba, genero ezberdinetan, ez? Eta uste dut behar eta utxuneoiek betetzera datozela azken urtean ba, idatze ditu da sortak oso ederra da, esaterako, ba, institutuetako hainbat irakaslek, esatea, ikasturtean ere, sorta aztertuz hasiko dutela, zerra aztertu handia ikusten diotelako, bai, euskara ikasgaian, euskara hizkuntzaren aldetik, ba, joskera aldetik, eta sortutako irudi, eta erabiltze ditudan baliabideak aztertuz, baina batez ere, ba, lantzen den gaia, Lantzeko moduagatik eta, bueno, agarzen diren balore, galdera, eta eskaintzen dudan zer pentsatu agatik, ez nezat, benetak hori da. Azken egun hoetan, azken haste bete honetan, kasetari deixenterekin harituzara, solasen ekaitz. E, zeri erreparatzen diote kasetariek, zer da batez ere galtetzen dizutena? Ba... Dene galetzen didatena, edo ateratzen den gaia da amairu urteko etenarena, ez. Harrigarri e, ba, zaie edo amairu urteko etenaren ondoren, ba, ez dakit denek esaten didatena, oso indartxu e, berrekin dio dala, ez da. E, Bertxoak jartzeari, e, sari garrantzitsuak ateraz, eta ba, hori da errepikatzen den gaietako bat, Eta beste bat, ba, gaiak, eurak, ezta? Ba, jorratzen ditudan gaiak oso direla neure gandik oso gertukoak, e, bertatik bertara bizi ditudanak, eta gizarte gaiei oso atxikiak. Eta hori ikusten dutela edo nabari dutela asko baloratzen ari dela jendea, eta banik ere nabari dut hori. Ekaitzek beratazari direnean kazetariek titularretan zer azpimarratzean ahiluke. Gustatuko lehitzedake azpimarratzea Ekaitzek e, azken aldean bertxotan ere gizarte gaiei erreparatzen dila. Azken batean nere egunerokoa bizitzeko modua hori da gizarte gaiei oso bizi naiz komprometitua, bai etorkinekin, bai hizkuntzarekin, bai herriarekin, bai herritarrekin, eta hori, ba, bertxoetara ere, edo sormenera ere, bai eraman nahi izan dut ezta, nere egunerokoaren ispilu izan behar duten ere bertxoek ere. Papa, kontame otra vez,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 Iraiaren hogeita marrean Ismael Serrano Behasainan izango da Iokupazte izla sorbona En aquel maio franzes En de vino rosas Papa, cuéntame otra vez historia... Ogeita masi urte bete Etxekoek bizarrera oparitu dizkizute Kontzerturako Hori bai oparia Iokuzila <laughs> nadie zeatrebioa de nuevo Ikonomo es di aquel día, todo parece más Ekaitz euskeradz bizi da, e, ekaitzek euskeraz sortzen du, ekaitzek euskara edaten du, baina azken boladan ertain eta esango nuke luzean ere gaztelania sorkuntzatik zeureganatu dituzu bakantari idazle eta Nobelistak eta zeure egin dituzu eta asko irakurtzen duzu gaztelaniatik ere. Tarteean adibidez, bai Ismail Serrano Elubira sastre Mejamin Prado? Bai gaztelania ere nire hizkuntza delako eza eta asko maite dudan hizkuntza da eta nik sortzaile guztiak ikaragarri maite ditut eta zorrittxaarrez ba, gainerako hizkuntzak ez ditut menperatzen gustatuko itzaidake. Eh? Eta ondo esan duzen bezala, ba, Euskal literatura euskal sortzaileak ba, oso gertutik jarri ditut, asko eta oso maite ditut baina gaztelania sortzaileak ere ba ikaragarri eta aipatu dituzunak ba noretzat ba ereduta ispilu dira ez eta musikarien artean Ismail Serrano maitenetako bat dut ba ikaragarri gustatzen zaidalako ba bere sormena nola kudeatuta Bideratzen duen eta bere itzen esan indarra ikaragarria iluditzen zait ezta, ba, sabina iruditzen zaidan bezala. Ekaitzek libretak eta libretak betetzen ditu irakurri eta entzundako saldiekin. Bai, e, neregan zerbait eragiten duen edo zer gauza hitz bihurtzen dut ezta. E, askotan hitzak eurak, kopia zen ditute kuadernoan, esaldia bera, eta nori irakurri dio dan, edo nork esana den ezta. da. Azken batean, e, momentu jakinetan, eragindidaten sentimenduekin lotzen dudalako ez. Batzuetan, e, arridura eragingo dit, beste batzuetan nostalgia, beste batzuetan oroitzapenen batekin lotuko dut, eta gustatzen zait, ba sentimendu horiek kuadern horatzen. Eta tarteka, arteka... ba kuadernoa zabaldu eta oroitzapen edo roiek bizi berritzea. Horentxe, libur eta kuaderno egitakoat zabalik dezu, ez zen irakurriko zeneuke e, azkena idatzetako esaldiren bat, edo or, azken horri edo zabalik dezu, norri alde hortan idatzia dezun zerbait? Bueno, ba, e, azken aldean, olerkiak asko irakurtzen ari naiz, aforismoak ere bai, eta duela gutxi oso barrura iritsi zaidan ba Elvira Sastre poetaren hainbat esaldi ditut cuadernoratuak eta hoietako bat eh, irakurriko dizuet. Te bi follia rifallar y no sé cuándo me gustaste más. Cuando te contemplé proclamándote diosa o cuando te observe confesándote humana raztantrika da Iraztant puñoen. Getanta... Elbirakere eginzi duun op pari aurtu eteta zegogunean? Bai zure bit artez zorion mezu bat bidali zidan eta oso ederra izan zen es, eragin zidan sentimendua. Bueno, Harreman zubia eraikitzen asteko bideo bateri izan dititeke. Bai zergatik ez? De bent, no... Aitami zer zerreskatuko zeniek eberriro kontatzeko? Ba, gustora entzungo nituzke umen intzelak kontatu zizkidaten ipui eta kantatu zizkidaten kantu aiek berberak oso gustora egoten intzen irudipena daukadalako Todo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 Todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al viento, ya no hay locos no hay parías, pero tiene que yo Aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, que lejos queda yampulsarte.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 Gorantzko begiradak sormena edo adirazten duela, ezta? Eta berantzkoak oroitzapenetarako edo bilaketarako joera izaten duela. Ta bai, askotan e, nere burua harrapatu izan dut, ez? Gorantz begira eta sortzen edo. Ni betidanik izan nahiz e, asko pentsatzekoa, bakardadean dadean eroso sentitzen den oietakoa, jendartean nagoenean ere badut gaitasuna, neure burua bakartzekoa, eta oso gustora haritzen naiz e, ba, bakarrik nagoenean, pentsatzen, e, ideiaren bati tiraka, eta aldiberian asko gustatzez zait e, entzutea, e, itzegitea baino gehiago. E, beti, beti danik e, ume, umetan eren ere burua ikusten dut gaur egun ere, ba helduen solasaldiak eta elkarrizketak entzuten eta gozatzen ez da. Eta gaur egun ere askotan hor biltzen atzaie elduei edo ikaslei, berein artean izketan ari direnean eta guztoda aritzen ari zentzuten, hortik e, ikasbide ederrak ateratzen ditudalako. Iruñeko etxetik atarrabiara lantokira ordueteko bidea duzu, e, askotan askok agurtu egiten zaitu etazuk eta zuk agurrik egiten, baina ez dira zerretzen. Badakiten hundin ora zabiltzen. Bai, esaten dite, antzin doazen zure munduan. Tanik esaten diet hakingo bazenu, mundu hori zederra den. Neretzate eguneko momenturik e, ederrenetako bat hori izaten da ezta. E, bete inguruko bidea dut, etxetik e, institutora. Eta lagungarri rizait ez, lagunga rizait e, esnatzeko. Nik ezingo nuke zortzietan esnatu eta zortzitardietan klasea ematen hasi. E, baliagarri izaten zaite tarte hori, ordubeteko tarte hori pentsatzeko, ba edo aurretik e, prestatu dudana antolatzeko ongi, klasea nola hasiko dudan, ze jarduera bideratuko ditudan, e, zer zuko atera nahiko nioken ematera noan klaseari. Bazuetan hori da e, buruan erabiltzen dudan, eta beste batzuetan ba Bukatseke daukadan bertxoren bat, eh, esnatu eta ideiaren bat baldin badut buruan bueltaka ba harritira egin, eh, herrima batzuekin jolastu, doinuren bat baldin badut buruan azkenaldian aldia jiraka ba, e, kantatu. Oso oso gustera joten naiz nere buruarekin jolasean. Eta gainera oin ezarik eta fiziko egiten duzu, Arratxaldetan satizutekai zuango gara bueltatxo bat ematera, atestaten dira bi ordu egin ditut? Hori da beste ez da. Ba, batzuk korrika egitera joaten diren bezala, ba, nik e, eskolara bidean, joan etorrian ba, bi ordu egiten ditut. E, buru lanean eta gorputza ere ba, astintzen dut pixka bat. Josupena des, idazle eta lagunak orain gutxi esan dizu zure azken lan haueke irakurrita eta, bueno, aspalditik aitortua dizu badezula sorkuntzarako gaitasun berezia, esan izan dizu jota eta zerbait luzea goari elduko bazenio? Bertxoak, aforismoak, olerki laburrak motzegi zure hitzekin gozatzen dugun ontzat? Eh, nik izaten diot alko banu, ondo egin eh, guztatuko litza irak ez da eh, egin konuke banu nola? Baino nire burua ez dut ikusten arnaz luzeko langintzan orain goz behintzat. Eta uste dut baduela zer ikusia ba, nire ibilbidearekin ez da. Batez ere bertso munduan murgildua bizi izan naiz oso soumetatik eta bertxoa zer den badak Hasi eta bere ala ba, golpea eman behar, e, albaldin bada bukaera indartxu batekin eta horretan naiz ez, bai bapatean eta bai bertso jarrietan, olerkiak ere, ba, behar bada horregatik e, idatzi izan ditut ipuin luzeak baino gehiago, eta fories ere asko gustatzen zaizkit, bai, bai irakurtzeko eta bai idazteko ere, ba alik itz gutxienekin, ba alik geien esan behar izaten delako, eta albaldin bada, ba efektu bereziren bat bilatuz ezta Ba nikuste horixe. Eh, chiki-chikitatik horretara ohitu dudala nere burua eta kosta egiten zait. Kosta egiten zait eh ipuin luzieak edo nere burua novela bat idazten irudikatzea. Artikuluak ere askotan, ba Irratirako kolaborazioak edo egunkarirako artikuloren bat baldin bada ere, ba, bi horri alde baino gutxiagokoak erosota gustora egiten ditut, baina hortik gora ba lanak. 32. basarri bertso paper lehiaketa. Lehenengo saria irabazi duen bertso sortaren titulua naizenaren izenean. Doinua, Etaren zuetenetik 8 bertso egilea Ekaitz Goikoetxea. Naiz gaitzitu elikagai, transgenikoak jateak, duintzen gaitu transporte, publikoan joateak, transplante banku eigure, organoak emateak, transatlantikoetatik,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 transeksualitateak. Iru dikatuagatik, zeru mugabete zume, zorionera bidean, daude hainbat biurgune, garatxo bat bihorezta, iru bere Bestelako izatetik inorreztago imune. Sentimenduak gorpusten bazaizkigu unezune. Ta ume bat bada. Ume xoik, xoik ume. Zergatik izan behar du. Dizon edo emakume. Zergatik izan behar du gizon edo emakume. Bere onarriz imen du, arrakalata ikute, guztiok gorputz batean, hartu oidegu arkupe, eki hilargia izea, olatz telmo guadalupe gurasoek autaketa tematian diardute. Neuk bizi izan dakoa azaleratu nahi nuke, jaiotze utxak bizitza baldintza diezaguke. Izan aurretik izena, jartzen baldin badigute. Izan aurretik izena, jartzen baldin badi gute. Eguneroko malkarrak, afanean, hainbaterak undego gor arituarren lanean. Belaunaldiz, belaunaldi, denboraren joanean. Gaurko tue zinik darrai, orainak iraganean, amets biluziak baino ezalgara azkenean, sumenditiki bat lertzen zaigu bihotz barrenean, zakilla edukitzea, alukeria denean, zakila edukitzea, alukeria denean. Ezpanaiz nahi bezain malgu, ta uste bezain baldarra, gimnasia orduetan, zer naiz eme edo arra, non bilatu behar diet, nere egoei iparra. Zen bateraino zabaldu behar nuke irriparra Nola baretu dezaket ingurukoen marmarra Mozorroa aldan ere atera bide bakarra Itzuraz tratana zaten Itzurak egin beharra Itzuraz tratana zaten Itxurake egin beharra. ausardia aski denez, adjetiboak puzteko, Egunean bat berritzen didate batez besteko, afeminatu belaxka, maritsuubegi tristesteko, U kabigliakerenek ez bihurtzen dira bosteko Esinbesteana ditza soilik da ezinbesteko Lotsa gorrituko dituta 11 haundi usteko Norriz aten naizenean zer naizenera kusteko Norriz aten naizenean zer nahi zenera kusteko? Erregistro zibilean, sarri jodegu aldaba, baina anere ipinidizkigute hainbat traba. Ez izan semejaioa alaba, nortasuna giria hain, Garrantzitsua aldaba. Garenak mintzen bagaitu, minarenak bagara. Nola izango diot, neu izateari ikara. Berdintasuna ez berdin, biziali izatea da. Berdintasuna ez berdin, biziizaea da. Guraso psikologota, espezialista baten, aholkupan ari naiz prozesua eramaten, hormonek bere fruituak eman dituzten ezaurten, Ea ebakuntzak ere lagundu diesadaken Aldaketak aldaketatak garapena garapen Segin aidet nere barne bulkadeilei alizaten Mikel ikusten zutenek Mikel ikusten dezaten, Mikel ikusten zutenek Mikele ikus dezaten Holerkiak balatos joanes tvalida vesalada tos zer da karte zer da Biot zautxiezza parte Azzerretuak badatoz Ez ez ez ez ez anez datoz Zerdak arteu, zer dak arteu arte? parte gustuko dezu doinoakakaiz, Iaz lehenengo sari jaso zuen bertso sortari ere bertsosortarko doinu bebera erabiltzen nuen? Bai oso eroso sentitzen naiz. Ez egite Doinua bera bitan zatitzen dut lehenengo laupuntuak eta gero beste hiru eta bukerak indarra handia duela eruditzen zait Doinuak berak eta ni ba, ere saiatzen naiz, doinuari tiraka hitzari ere... Indarra ematen ez da. Modu orekatu batean bertxoan zehar eta albaldin bala ba, indarroren gorena ba, bukeraak izan dezala. Norrari da kantuan? Eka hitzen ahotxetik? Mikele, zalantzari gabe. Ia euneko laro behitamarrean iruditzen zait e, bereak izan diren eta diren galdera zalantza ezin eta borrokak ageri derela hemen. Nerekin partekatu dituenak eta berarentzat gorde dituenak? Galderak, ekaitz galderak eipatu dituzu. Bizitza bera galdera erraldoi bada, e, eta sorta honek ere galdera asko bildu bota eta elaraztenetu. Askotan, astu egiten zaigu geure buruari galderak egitea, eta norbetek egin behar dizkigu kanpotik, esnatuko bagara? Bai, e, eten gabean, ezta galdera batean bizi bizigarela iruditzen zeinari. Umeak ere galdezka jaiotzen zaizkigu, eta askotan guk ez dugu asmate, asmatzen, ez, erantzuten, ez dakit galdera guztiek erantzunik duten, edo erantzun guztiek duten, ba, bere galdera. Nik uste galderak elikatu egin behar direla, eta ba, jakin miniorretan, lehenago aitaak esaten zen bezala, jakin miniorretan, ez di behar ditugula umeak, baina hil arte eta ba, galdera asko daude, eta da? e, Mikelek galdera askori bilatu nahi izan die, eta behar izan die erantzuna, batzuei aurkitu die, eta beste askok oraindik dik ba, airean jarraitzen dute, eta uste dut ba, guztiok elkarrekin lagundu behar diogula, ba, galdera oiei erantzuna aurkitzen. Eta galdera berriak sortzen, eta egiten nork bere buruari. Be galdera hoiek erantzun behar dituen bakarra? Ez zalantzarik gabe galdera hoei aurre egitea eta erantzuna bilatzea guztioi dagokigu. uste dut e, behar baino berandura ago baina hasi garela hasigarala ba gai honen inguruan hitz egiten elkartzen hemendik e, txalotu nahi dut goierrin bertan sortu den taldea, ezta, goierriko zubia, eta horrelako ekimen guztiei ba nere babes osoa, nere haupada osoa, eta jarraidezatela horrela lanean, eta behar gaituzten guztirako ba hemen gauzkatela. Zergatik beldurtzen gaitu transeksualitateak, eta ume bat hori badaume soik soikume, zergatik izan behar du gizon edo emakume, ez zinaliteke izan seme jaioa, alaba, nola izango diot neu izateari ikara e, puntu bateko galderak dira edo galdera ikurra puntu baten bukaeran doa, baina ez dira puntu solteak galdera horietara puntuz puntu josita dode bertsoak eta askotan e, goitiberako esaldi bakarreko galdera potoloak dira bertsoak. E, puntu guztiak ordo bakoitza bakoitzabere tokian jarrita zerbait eta nonbaitera iristeko. Bai, ni ke nere buruari asko eskatzen diot eta batez ere hori. Itzbakoitza dagokion tokian joan dailla. Ni ke itzbakoitza asko borrokatzen dut eta errespetu handia diot zuriuneari edo isiluneari. Orduan, hitzak balio dezala isilune horrek baino gehiago. Eta asko asko egor zkortzen naiz horrekin. E, esaldiek lotura egokia izan dezatela ongi josiak egon egondaitezela eta neretza egon balia baliabiderik eder indartxu eta eraginkorrena galdera bera da iruditzen zaidalako galderak zer pentsatua ematen duela eta zer pentsatua emateaz gainera arrastua uzten duela galdera ez dela bukatzen galdera ikurra jartzen den tokian Askozaz, askozaz e, arnaz luzeagoa duela. Komunikabideren batean e, irakurri dugu. Bertxek bi gutxiago izango balute. ederragoak ez, baina orduan ere ederrak izango liratekela. Ez zau de oso ados horrekin? Ez nago ados inundik inora. Gustatuko lehitzai dake ba, e, alairizten diunarekin elkartzea akina ulertzen dut eta errespetatzen dut irakurle bakoitzak e, bere irakurketa egitea, ezta? Ez da? E, zilegi da eta gainera hala behar du, ez nork bere iritzia eta nork bere aburua izango du. Baino nere kasuan eta nik nere izenean hitz egiten dut, hits bakoitza asko landu dut eta iruditzen zaite alekin berezi bat dagoela joskeran, lanean eta 7 puntuko bertsoak dira. Eta uste dut puntu bakoitzak bere ekarpena egiten duela. Behar bada puntu batzuk, ba esan indarra undiagokoak dira, edo irudi ederrenak, ba puntu batean konzertatuko dira. Baina beste puntu batzuek ere, ba ekarpena handiak egiten dituzte, ba adibidez e, errima berrietan ez da? E, Nik adibidez imune hitza errima modura, Ez tokatu sekula irakurtzea eta iruditzen zaizt oso modu naturalean zertatua dagoela edo zume, ezta? Eta ez dago behartu etzai iruditzen behartura da dagoenik alderantziz ez, hemen saskiak eta zumitzezkoak edo zumezkoak izaten dira. Orduan esaten du denean irudikatuatik zerumuga bete zume, ba, indar berezia edo izan dezakeen landarez ondoren lotzen dut esanez zorionera bidean daude hainbat biurgune. Hori bertsoaren hasiera da. Eta usteute ekarpena egiten duela, baldena ez dela, ez da, arrosa kolore, eta bai zume, bai biurgune, eta bai imune, lendabiziko lau puntuetan dauden herrimak dira, eta bertsotan erabili ez direnak, edo apenas erabili direnak. Beraz, ekarpenak modu askotarikoak, izan ditezke, batzuetan esan indarraren aldetikoak, irudien aldetikoak, eta beste bazuetan ba, errima, edo joskera bera, ez da, e, aipatu dudan bertxoan lehenbi puntuak lotuta daude, irudikatuak atik, kontzesibo bat, zerumugabetezume zorionera bidean daude, enbat biurgune, e, edo laugarrenean, beste bat adibidaz jartzeatik, eguneroko malkarrak zelaitzeko afanean, hainbat erakunde gogor ari tuarren lanean, belaunaldiz, belaunaldi denboraren joanean, gaurkotu ezinik darrai orainak iraganean. Lau puntu esaldi bakarrean. Ba, Iduitzen zait, izbako itza daokion tokian jarria dagoela. Baina esaten dizudan bezala, oso oso gustora elkartuko nintzateke, edo modutako iruzkina, edo azterketa ba, mai gainean nerekin partekatu nahi duen, edo norekin azken batean, ikasteko gaudelako eta hobetzeko. Eta argudiatuta eta adibideekin datorren edo iritzi, esku eta belarri bihot zabalik jasotzen dut. Transexualitatea, errealitate bizia da, bada garaia, gizarteak, taburi gabe hitz gaii bihurtzekoa eta gizartearen parte literatura denez, bada garaia eta bazen garaia etazukeldu diozu. Ez nuk esango gaia originala denik esango nuke beharrezkoa dela.garaiotan? Ezabaantzarrik gabe, transexualak gure gizartean ditugu. Esan dizudan bezala, nik nere ikasgelan duela hiru urdetik baina gai hori lantzeko eta jorratzeko materialik ez dut eskure izan. Eta inbati ikasgaitan baloreak eta lantzen ditugu, ezatu toretzan, tutoretzan, balioetikoetan, e, ezkuntza harretan, errealitate dira, eta utxune eta beharra hundia ditugu, ba, errealitate horri behar bezala aurre egiteko, beraz ez baldin badago sortu egin beharko dugu. Eta hemendik ba, gobidatu sortzaile guztiak, ba, modu eder batean eta beraien baliabideeta euskarriekin, bai literaturatik, bai musikatik, bai zinematik ba, gai hauei eltzera, ez da. Baztertan sufriu asko dagoelako? Mm, kasu, ez dakit. Mikeeek bere inguruan era beak ditu. E, seiigarren bertsona aipatzen jotzu da feministatu belaik kamaritsu begi tristeko, Eta halako irainak nerabenagotitz datoz nerabe baten inguruan gaudelako, baina nerabe horiek zerrikusiure ikasten dute, helduok gabeze asko ditugu. Begira, behar bada, e, asmazio gehien edo bertse horretan egon liteke, ez dakit zehazki, baina Mikelek ikaragarizko nortasuna du. Eta oso inguru ederra, Gurasoek e, betidanik ikaragarri babestu dute bere Borroka bere prozesua eta bere kuadriak ere bai oso kuadria zabala dute, eh lagun askok osatua eta oso babestua izan da, eta institutuan sekula ez du. Arazorik izan sekula. Baina egia da aldi berean berak kontatuta eta behar bada orain irribino batekin ez oroitzen dugu berak esana da berak erabaki zuenean Gizarteratzea emakume bezala ba, lenda biziko egunean gona batekin kaleratu zen lene egunean amar minutu bakarrik pasatu zituela kalean ba, denak begira jarri izkiolako eta begira daoiek ezin izan zituelako jasanez edo piztinara lenda bizikoz bikiniak jantzita joan zenean ba, pasatu beharrekoak ba, pasatu egin behar izan zituela Ba, jendea horretara oitu egin beharko da, jarri egin beharko gara, eta hori di, nola islatu nahi izan, det, ez zaiti duditzen, e, bera ezagututa irain hauek entzun dituenik, ez zaiti duditzen, iztidutu Ala ere, asko izaten dira bastartan, eta badakigu gaiarekin edo beste mila bailekin. Be. E, Transeksualitatea izan, e, bestelako arraza bat izan, bestelako kolore bat, betaurrekoak dara edo gizentxiago dagoelako, ez? E, arrazoiak mila izan leitezke, eta jende asko dago, bai ikasgeletan eta bai bestela ba, ikaragarri sufritzen duena zuk 9-aile rengo maila gitera atarrabiara joantzenan ezagutu zenuen orduan ikasketa buruz zinen. 3-4 urterren ondoren atzo hasizendibate 4. maila egiten eta tutore izango zaitu. Etsekien, bertxo sortaren berririk ez zuen, sariarenik ez eta atzo kontatu zeni eta otzo partitu zeni on berari bertxo sorta. Bai eta ikaragarri eskertu zidan. Ikaragarri gustatu zitzaion. E, beti izan dugu oso harreman orbilia, oso laguntzat dut eta ni ere ala nauka. Familia ere oso orbilia da eta familiakoekin ere beti, beti izan dut harremana. Ba, lehen esan dizudan bezala irakasetezik ikasketa buru ere izana izan izelako, eta bain gauzaren inguruan itzegin behar izan nogulako ez adibidez bertxoetan hori ere islatuta geratzen da, ezta? Eh Mikele bera eta bere gurasoak ikasturtean hasi baino 10 bat egun lehenago edo etorri zitzaizkigun ba egoeraren berri ematera, ez Eh bera agiri ofizialetan modu batera ageri zelako, Mikel bezala ageri zelako eta barne dokumentuetan eta bere egunerokoan Mikele bezala agertzea naizuelako. Ba, hori ere islatzen dut ez. E, berak nahiko luke toki guztietan Mikele bezala agertu, baina erregistroan 18 urte arte ezin du. E bestaldetik ba gimnasia orduetan eta zalantzak genituen ez da? e berau arteko neska bat da eta uarten ordurako oso ondo ikusia zegoen, eta bai ikaskideak, eta bai herria bera ere, ba, bere prozesura egina zegoen. Baino ikastetxez aldatzean, ikaskide berriak izango zituen, eta egoera berriak sortuko ziren, eta hoiek nola kudeatu ez, orduan erabaki genuen, ba, lendabizik gaia landu egin behartzela, eta hasiera batean behintzat, ba, orduak, e, azkenek orduetan jarri Genizkion, ginasi egin ondoren, ba, etxean dutxatu zedin. Gero, erabakiko genuen, bigarren eta hirugarren urteetan eta, ba, behar bada beste ordu batzuetan jartzea, baina behin behar bezalako lanketa bat egin ondoren, ezta. Eta komunetan ere, berdin, ba, berari gustatuko zitzaiokeen, ba, nesken komunetara joatea, baino sortu zitezken egoerak, ba izan zitzezken, sortzitzezkenak. Eta orduan, erabakiko genuen, ba, berari giltza bat ematea, nesken joan Juancedin berak naiz zuenean. Eta bueno, hainbat eh erabaki antzerako hartu behar izan genituen, ba bertso hauetan islatzen direnak modu batera edo bestera. Bejon dei sortutako lanagatik ta bejon Mikeleri, ba ah, bueno, bere indar eta adoregatik. Bai. Eh, chalotu, ezta? Bai Mikeleren, batez ere Mikeleren borroka eta hortasuna eredugarria delako eta ispilu den entzatezta. Gaur egun bera da bai, Euskal Herrian eta Espainian egoera bai, berean eta antzekoetan dauden neskamutilei laguntzen ari dena aholkuak emanez, e, bere babesa eskeniz eta hemendik bai, txalotu eta animatu behorrela bai, jarraidezan. Do bestela nchuria Agitzez ederagoak dira Neskatilaren irria Neskatilaren irria Maldanbera urratsa 32garren basar bertso paper eta Bigarren saria jaso duen bertso sortaren titulua, olatu bat, Doinua itssasoa laino dago, zortzi bertso, egia ekaitz goiko etxe. Usapala kotzean Uts bat badot bihotzean. Zatoz maitea gure etxera Dostatzera arratzean Dostatzera arratzean Olatuen erasoa Urak badu zer jasoa marrazoa, bil marra gerra alda ara zoa. triste dago lurro Ta lur zoa talur inguruan Daerio. Gual gualgaitu Arerio Paisaiaren Adagio Odoltiantia Bat dario Ozeano Baredio Izen anork Haridio. Taupada bat, bitaupada, zeru mugan, begira da. Ochoa ho, honetada, haiotzea, sigorada. Ta alaba Bizi gabe Hiltzen gara Ez lokanta Ez olerki Intziriak Ereserki Gero deus Bageneki Egun sentiz Egun senti badugunez Zerri hemen biar gaur da beti. Patuaren eraginez Egu reta ohol finez Patera bat atxe ginez, betedegu etorkinez, partitzeko mundu minez, aizeari putze ginez. Sirrikitus, sirrikitu, mapadute atxe erdibitu, gazte gaixo aur zauritu, ezin ginen angel ditu, baina naiz ez iruditu, urak ere mugak ditu. Katra milak katra mila, lurra ezta borobilla, bilan hemen zeuta han melilla bidaztion maratilla joan goaz koadrilla betetzeko amets bila. Olatu bat biolatu, zen bat biot mutilatu, senatari diputatu, nola gauden begiratu. Ta eskuak Ondoratu, ez gaite zen, ondoratu, ta eskuak, ondoratu, ez gaite zen, ondoratu. lau, lau, lau, lau, lau, lau, eta badago espazioa. Esan nahi dunaren zot? Bai. neuri hortan e, askozaz, e, teknikoki askozaz doinu edo neurri zailago da ezta. Lerro bakoitzean lausi silaba baino ez dira kabitzen. Erreparatu baldin ba diozue, askotan Itz bat bakarrik dago lerro bakoitzean eta lerro pareetan errimada ezta da? eta horrek asko zailtzen du asko zailtzen du baldin eta bertsoa behartu gabe eginahi baldin bada eta oh, zalantzarik gabe hori da nere buruari jartzen dio dan lenda bizeko baldintzetako bat ez estadia egon hitzik behartuta baina askotan ez da erreza izaten eta Sorta honekin nire buruari erronka hori xiharrin nion. E, Naita aukeratutako doniua da. Eta askotan, egon egonlitzeke ba, zerbait bestela esateko modua, baino bermatu nahi izan nuen loturak ondo zaintzea, itzbako itzalik eta egokien egotea. Eta hemen ere alegin berezia dago, ba, goitik behera, Alik puntu eien ba, ondo lotzen ez. E, bosgarren bertsoa esaterako esaldi bakarra da, perpaus bakarra da. Patuaren eraginez egur eta holfinez, patera bat atxe ginez, bete dugu etorkin Partitzeko mundu minez, haize ariputze ginez. Behar bada, e, esan indar eta lehenengo sariera azituten bertsoetan, ba, espazio gehiago nuenez hori probestu nuen, ba handiago emateko zenbait puntutan eta hemen saiatu naiz ba, alambrearen gainean jolas egiten lurrera erori gabe altzela, ezta? Ta, bueno, nere buruarekin pizkat jolasean leitu naiz eta, eta gustora egia da ere epaimaikoei irakorri diedanarekin ez? esaten dute, ezta? Eh teknikok oso oso bertso onak direla Bakarren batei orokorrak iruditu zaizkiola, orokorregiak edo agian eta bat egiten dut. Bat egiten dut e, seguraski eta ados nago, Lehiak eta batean aurkezteko ni ere horren aldekoa naizzelako zenbat eta zehatzago OB. Baina naita egindako kontu bat izan da. E, nahi izan ditu dalako, etorkin guztiak edo ba, kontuan hartu, bai errefuxiatuak baino bai bestela etortzen direnak ere, bai toki batetik izan edo beste batetik izan. Baina egia da, irakurle bezala eta are gehiago ba, lehiaketa batean, ni imaiko izango banintzere, behar bada eskertuko nukela, ba, zehaztasuna ez, lehenengo bertsobaper hauetan dagoen bezala ez, Mikele eta Mikele aipatzen ditut eta zehazten ditut. E, ados, ados nago. Da biltzanei kantatu diazu? Baida biltzanei kandatu diet baino lerro artean keinu bat egin nahi izan diet e, ibili edo ibiltzeko aukerarik ere ez dutenik, ezta? Eh zoritzarrez, ba batera batean ekarriak edo etorriak izateko baliabiderik ere ez dutenei eta beraien herrian sufritzen e, geratu behar izaten dutenei. Azken batean etortzen direnei dabiltzanei eta etorriko liratekenei idazitako bertsoak dira. Bakarren batek e, esan dizu bigarren saria lortu duen bertso sortako ez daki, lehenengo abezainona edo obea ezoteden alako ipamenek bi bertso sortak goratzen dituzte? Bai, eta ederra da ez da. E, azken batean zaila da, zaila da oso ezberdinak direlako, bai gaiaren aldetik, Bai doiuta neurriaren aldetik ez da? E, egin kontu, lehenengo saria irabazi duen bertso sortako neurria zortzi, zortzi dela. Eta bigarren sarikoa, lau-lau, erdia. Orduan, silaba erdiekin, gauza bera esatea, ba, ez da, erreza. Gaiak ere ezberdinadira, dira e, jorratua goa da. Neri egia esan, e, bat aukeratzeko emango bazenit, Arrazoi Arraso iesberrineengatik, baino baita bertzen kalitateagatik ere iruditzen zaite lehenengo saria irabazutenak hobeak direla. Alegin handiago ere badago, ez teknikoki, baina bai irudi berriak sortzeko orduan. Egia da zenbaitetan etzaida hain zaila suertatu egunero bizi izan ditudian egoerak eta islatzen ditu dalako, ez Mikele bere ekarri dudalako bertxo paperetara, baina nik transexualitatearen inguruan apena irakurri dudan, ezer. Eta orduan duan, alegin bat badago, irudi berriak sortzekoa, galdera berriak islatzekoa, eta hori da eskartu didatena. Bigarren bertso sortan ere, alegin du nahiz horretan, ez? E, behar bada, esatekoa, balenago ere esanda dago, baina saiatu naiz ekaitzek esango lukeen bezala esatenez, ez? E, ez dakit, e, triste dago, lurro talur ta lur jota itxasoa, ba, ez dakit, nere sentitzen dudan, dan izjoko bat da, ez? Lurra ta itsasorekin egindakoa, lur jota itsasoa, ba ez dakit, polita, polita iruditzen zaite edo azkenekoa, ez? E, senatari diputatu nola gauden begiratu eta eskuak ondoratu ez gaiten ondoratu, ez? Hits berarekin, ba h gora bera, ba egin daitekeen egin daitekeen jokua edo partitu, partitzeko mundu minez haizeari putzeginez, ez? Guztiaren beharra dutela Ba, dirazteko. Saiatu naiz, ba, betikoja beste modu batera, ba, diraztenez, alegin hori egiten. Titulua, olatu bat eta irupuntu infiniturantz, ala uste genuen, itsasoak infinituko tamaina duela, baina urak ere muga komenditu. Bai, e, bukera horrekin ere oso gustura geditu nintzenaz, azkenean mugak irudikatzen ditugu lurraren gainean, bakarrik ez, e, mapetan edo fizikoki ere, ba lurraren gainean, ez herrialdeka aldeka, e, mugaka frontera eka ez da, baina itxasoan ere mugak daude eta ez gutxi itxasoare ere, ere badirudi batzuena bakarrik dela joango askuadria betetzeko ametsbila batzuk ametsak betetzera joaten dira dagoeneko badituztelako batzuk ez ere zetit kabiratu behar ametsak ere falta dituzte hori da Ez da gutxi, ametxa izate hutsare, baina zorritxarrez askok ametzik ere zute. Azken berceaipatu dezulenek aitz, e, zenbat bihotz mutilatu senatari diputatu nola gauden begiratu, eh oihu oihartzun zuzena eskaria politikoi, baina aldi berean, bueno, politikoak azkenean gizartea bera dira, ez? Oihu oihartzuna gizarteari berari. E, gertutik bizi dezun beste gai bada, zure egunerokoan e, eta bueno, ba, ikusten dituzu gabeziak eta ohu eski ba, indartsuori politikari bai baina bueno, azken finean gizarteari berare. Bai azken batean politikariak e, gizartearen parte dira ez lagin bat dira eta bai e, badaude ez da e, integrazio politikak eta ba, paper gaineko politikak, Bat, izan badira, eta, eta, eta ongi daude, baina oiek egunerokoan gauzatu egin behar dira eta bertatik bertara. Azken batean hemen gehienok gaude ez da, etorkinen alde eta etorkinak etortzearen alde, baina esaten dugun hori egunerokoan praktikean jarri behar da ez, nik askotan esaten dut e, gure herrian ere teoria praktiketan dagoela oraindik. Eta gugu hemen behar duguna benetako praktika da Eguneroko praktika e, Horizontala Berdinetik berdinerakoa Eta etorki ez ditugu hor behar etorkinak hemen behar ditugu Gurekin nasian Eta erraztu egin behar diegu Beraiei etorrera Erraztu egin behar diegu herritartzea, errotzea, herria Erakutsi egin behar diegu Hemen nola bizigaren erakutsi behar diegu kultura, ze kultura dugun, ze hizkuntza dugun eta erakarri egin behar ditugu gure herrira, gure kulturara, gure hizkuntzara eta goxoen. Eta ni horretan saiatzen naiz nere egunerokoan, ba beraiekin nahste naizenean erakartzen, erakusten eta euskeratik, ba lehenengo eta bukerako agurrak, nik nire lagun etorkinekin beti euskeraz egiten ditut eta egunetik egunera gero eta hitz gehiago egiten ditugu euskaraz. Das gimatian hori da. Ondo dago etorkinak e, gure parketan eta voleibolean edo kriketean aritzea. Hori ongi dago, baino askozaz ederragoa da gu beraiekin jolastea. Da horretara iritsi berdu. Bertxo sorta Abesto urretik zarautzen bertan Kurran eta Gokar eta Fatima eta Mana eta Mohamed eta abar. aipatu zen ituen, e, erakartzea sari zara, baina ekaitzek, ekaitz bera ere sentitzen da haiek erakarria. Ai, e, karagari. Karagari. Bertan sentitu behar ditugu Beraiek ere eroso sentiarazi behar ditugu Guere urbildu behar gara Euren kulturara Guk ere ezagutu behar dugu Eurena Ez gurea ezagutara zibakarrik Zalantzaga bea Azke matean e, aniztasuna Ondasuna da, da? E, Hemen elkarri emateko gaude Eta harremanak hori dira Harremanak hitzak berak esaten duen bezala hartuta eman da Eman eta hartu Eta beraiek guregandik asko dute ikasteko eta guk beraieengandik bestein beste eta horretarako ba, elkar bizi egin behar dugu eta bizikidetza aberats eta bat sortu eta horrela izango da gure herria herria askeza bal eta ederra. Zorionak gaitz egindako bertso sortagatik. Eskerrik asko. E, urte batzuk irailetik irailera kontatzen dira beste batzuk urtarrietik abendura ta berri urtarriaren batera eh vallarritik vallarrira ere konta diteke tarenser nekurteak eh zentsu hortan egun une, une oroka kontatzen ditut eh izan liteke etorkizunean eh sari gehiago lortzea edo ez lehiaketetara nire burua aurkeztea edo ez, nik nire burua ez dut behartuko idaztera. Nik idazten dudanean, gustora nabielako idazten dut, esatekoa badudalako idazten dut, eta lehiaketaren batera aurkezten baldin badut, ba, lehiatzeko moduko lanak idatzi ditudala iruditzen zeidalako idazten dut. Ba, iruditzen zeidalako merezi duela beste begi batzuek irakurtzea, neure buruaz gain beste batzuek ere goza dezaketela iruditzen zaidalako, eta bestela, ba, ez dut bidaltzen. Ez dut beharrik inora bidaltzekoa, edo ez dut beharrik nere lanak argitaratzekoa. Hori bai, nere burua gozarazteko moduko bertsoak, edo poemak, edo zer nahi e, sortu ezkero, ba, partekatu egingo dut Ikusten dudalako, ba, beste batzuek ere nik sortuak gustatzen zaizkiela, eta gainera, ba eskertu egiten didatela, datela beraiek hobeto senditzen direlako, beraien behar edo utsuneren bat betetzeko gai direlako. Segurara bidean nahi tortitu zu buruan badituzula 5 bertxo erdi eginak eginak noiz paperatuko dituzu? Estezu asteko beldurik. Ba, asteburu honetan bertan jarriko naiz paperaren aurrean ohitura ez da kechar edo oitura hori bintzat badudalako. E, Bertxoak buruan idazten ditut eta ikusten dudanean merezi dutela, lau bost ia osorik egina ditutela, orduan esertzen ez eta orduan egiten diet tira, ba, zortzi edo bederatzi bertso osatu arte, eta bai, baditute bost seibat bertxo erdi edo ia eginak, ba, nerezat garrantzitsua den gaibaten inguruan. Gehiago ez eta argituko. Eka itzu behon da asko. Kanta mordotxo bat aukeratu dituzu, tartean giltu da bakarren bat jarri ezteguna eta hori xaproitzatuko dugu saioari, aurro esateko. tzal mendibilean handia izanen aizenean ez dakit handitu ote denekaitz? Ja, handitu ez dakit zabaldu pixka bat batzuetan. Izanen aizenean ama eskallera bat eginen <zueitan>. du zer ura nio bezain gorakoa ama izarra bilzera joateko bolzilloak izarrez eta Nometaz beterik, etxiko naiz, eskolako lagunen artea. Ez takit, LDR Kamari alakorik esango te dion, osabari esaten dionean, eskillera batekin duela zer uraño iritsita izarrak hartzeko, osabak zer antzungo dio? Malko batekin erantzengo dio. Ta esango dio igotzeko, eskillaran Maiaz maia, gora eta gora, zerua baino gorao Baino, ez da izarren bila Juan Berrik Berak egingo didala, argi dut Zerura nio bezain gorakoa Ama, izarra bilzera joateko Boltsluak izarrez eta kometaz beterik etxiko naiz eskolako lagunen artean Banan, bana banatzera baina zuri amaxo Ilargi betea ekarriko dizut argindarrik gastatu gabe etxea argi bez da torren txikiari eskaini izan izan izan zariak, besteak beste? Ba, izalan gabe eta aurten idazten arituna izenean, ustalean bera izan dut presente une oro, buruan. Ez dakit alako indar baten bila aritu naiz eta, eta eman dit. Eman dit indarra animua, babesa eta etorkizunerako, ba, idazten eta sortzen jarraitzeko adorea eta etorkizun urbileetik asita, etorkizun luzeraino, ba hori izango da nere erronka nagusia ez, eta irabazi beharreko saria hori da etorkizunean eta dagoeneko iloba dudana, ba aldik zorion izatea eta berarentzat aldik eta, eta kanturik anturik ederrenak sortzea hori da urrena irabazi, du, irabazi nahi dudan saria Osaba mundiala izango du ika egiten diozu sabelari? Bai, ala, ala ateratzen zait, egia esan e, hori biozkadak egiten dudan, zerbait da. E, pertsona ikusi, eta naiz eta aurrez ez ezagutu, adibidez e, lankide berriak ez, batzuei ika egiten diet, mutila doneska izan eta beste batzuei e, zuka, ez dakit. Biozkadak ateratzen zaidan zerbait da, eta... Behar bada Itano asko gustatzen zaidalako eta nahiko nukelako, ba nere iloak Itanoa menperatzea, ba segurazki horresikatik izango da baino ika egin nahi diot bai. Anbia izanen izenean, ama eskailerabaz eginendu zer ura nubesain gorakoa ama izarabil zera jo Bolzilloak izarrez eta Kometaz beterik Etxiko naiz Eskolako lagunen artean Banan, bana, banatzeran Baina zuri Amatxo Garaion ezagutu genuen azko iti garra da? <gülüyor> bai, bai, bai, gogoratzen aiz, eh, tarteka intarteka eh, Izan ere, baserri sariaren berri izan baino iruzpalao egun lehenago izan ginen garaion eta ba, aspaldian ikusi ez ninduen azkoitziar batek esan zidan hombre, goikotxea izango ezi semeak, esan zidak e, hemen enguela eta nio oso bertsozalean hauk, angela Larraña garen laguna eta segi idazten, eh, asko urtaten zaila nola idazten duan eta bai, bai, pozik egongo da jakin baldin badu behintzatak, jakin izango du Eba jairen izan izanaizela pozgalanta hartuko zen bai. Andia izanen aizenean ama eskallera badegimendu zer uran nube zaingorakoa ama joateko bolsillo akizarrezeta Kometas... Soriona ke Ta eskerrik asko. Bertsogintzari egin diozun ekarpenagatik eta zure bertsoak ezagutzeko plazerra izan dugun. Gusti egindako ekarpenagatik egindako pariagatik eta gozeratsi dugun guztiadatik. Eskerrik asko zuri bilusteko aukera emateagatik. Etxea argi besazu. Baina zuri amacho. Ilargi betea, ekarriko dizut argindarri Eta gaurko zau zen, zule, datorren astean gehiago, bilhartean izan zorion Muxu musu potolo bat nahi adanoi, eta datorren asterarte. Agur txiki, aiozateko gontzan mendibilean, handia izanena izenean, kantu ederrago. <gülüyor> izanena izenean ama eskailera bat eginen dut zer ura nio gorakoa ama izarra giltzera joateko bolzilloak izarrez eta kometaz beterik etxiko naiz eskolako lagunen artean banan banabanatzerak ama izarra giltzera joateko bolzilloak izarrezeta kometaz beterik etxiko naiz eskolako lagunen artean banan, bana, banatzeran baina zuri amatxo hilargi betea ekarriko dizut Argindarrik gastatu gabe, etxea argi bezazun. Baina zuri amatxo, hilargi betea ekarriko gizut. Argindarrik gastatu gabe, etxea argi bezazun.